Idag ska vi få lyssna och läsa en text som handlar om Valborg, Valborgs Messoafton eller Valborgs mäss. Man säger på tre olika sätt. Det är Valborg dagen före den första maj, alltså sista april. Innan vi börjar vill jag förklara ett ord som är ordet helgon. Helgon. Det hör ihop med den kristna kyrkan. Den delen som heter den Katolska kyrkan. Den katolska kyrkan är det som finns i Södra Europa och i finns ganska mycket i Sydamerika och i polen. Och innan var. Sverige är också ett katolskt land. De, den kristendomen som är här i Sverige nu, den kallas. Den mesta kallas för protestantisk kristendom. Nu får man ju lov att vara katolik här i Sverige också. Men det fick man inte för några hundra år sedan. Eh, men det här handlar om en man eller kvinna som levde inom det kat den katolska kyrkan och som var extra extra snäll, extra god, måste man säga. Och som hade en extra kontakt med Gud så att det kunde, kunde hända... Kanske någon blev frisk som var sjuk när den, den kvinnan eller mannen bad så att det hände något speciellt då kunde den människan när hon eller han var död bli ett helgon. Den som är ledare för den katolska kyrkan heter påve kallas för påve påve Han var och hälsade på i Sverige för några år sedan bara. Här precis bredvid vår skola. Pove. Och han kan bestämma och säga att den människan har varit så god så den människan ska bli ett helgon nu när hon är död. Och Det här var en kvinna som hette Valborg och som var en mycket, mycket god kvinna som blev ett helgon sen när hon var död. Och Man kan be de som är katoliker, de ber inte bara till Gud utan de ber också till helgonen att helgonen ska hjälpa dem, att helgonen ska prata med Gud så, så för att människan ska få hjälp. Helgon. Okej, då tar vi texten. Valborgsmässa och afton. Valborg var ett helgon som levde på 700-talet. Hon levde och dog i ett kloster i Tyskland. Valborg har namnsdag den 1 maj. Det betyder att hennes namn står i vår almanacka, i vår kalender, på den 1 maj. Då har man namnsdag. Då kan man äta lite extra torta, så när man har namnsdag. Ja, Så Valborg har namnsdag den 1 maj. Då var det alltid Valborgs mässa förr i tiden. Mässa betyder egentligen en speciell sorts gudstjänst i kyrkan. Men när man firar Valborgs nu är det inget man ha, som är kopplat till religionen. Det är bara glädje över våren. Dagen före en viktig röd helgdag kallas afton. Det är därför det blir Valborgs afton. Precis som julafton och påskafton, nyårsafton. Det är dagen före den röda dagen som är helgdag. Och så ser vi en bild på helgonet Valborg. Det här är en staty som de har skurit ut i trä, så den står i någon kyrka. Vi fortsätter. Nu för tiden är Valborgs mäs den första vårfesten i vårt land. Och många samlas i parker och på stränder för att titta på elden som brinner och för att lyssna på sånger som handlar om våren och för att höra på ett vårtal. Ni ser att jag har satt de orden inom parentes. Det betyder att ofta tar man bort dem och då låter det så här. Nu för tiden är Valborgsmäst den första vårfesten i vårt land och många samlas i parker och på stränder för att titta på elden som brinner, lyssna på sånger som handlar om våren och höra ett vårtal. Valborgsfirandet i Sverige har en historia från medeltiden. Det var alltså ungefär från 500 500-talet och till 1500-talet. Redan då förknippades den. Alltså förknippades. Det betyder att man tänkte att den hörde samman med. Den hörde ihop. Redan då tyckte man att den hörde ihop med ungdomar och deras festande redan då förknippades den med ungdomar och deras festande i de gammaldanska områdena alltså de områdena i Sverige som var danska innan för 400 år sedan i de gammaldanska områdena Skåne, Halland och Blekinge, gick flickor och pojkar runt i byarna och hälsade på hos bönderna. När de förbjöds att använda kyrkans klockor till samling övergick de till att tända eldar för att veta när samlingen var. Alltså när de skulle gå runt och hälsa på hos alla bönderna så brukade de först lyssna, eh, eh, lyssna på kyrkans klockor för så ringde de när ungdomarna skulle samlas men sen blev det förbjudet och då gick man över till att tända eldar. Man övergick till att tända eldar för att veta när samlingen var. En del tror att detta var början till eldarna, alltså eldarna på Valborg. Man började också skjuta av skott och smällare för att skrämma bort vintern och alla onda makter. I Lund samlas tusentals ungdomar varje Valborg- i stadsparken, alltså stadens park, stadsparken. Och dagen efter är det mycket som måste städas. Det är också alldeles för mycket fylla. Alltså berusade människor. Fylla är substantivet. När en människa har druckit för mycket alkohol Då är den människan full. Det är adjektivet. Men fylla är substantivet. Man blir full av alkohol. Till vänster där uppe ser ni en bild på alla de här människorna som samlas i parken. Jag tror man lyssnar på musik och har ja, trevligt. Det mesta är nog bara trevligt, men... Ni ser till höger. Det blir ganska så smutsigt och stökigt efteråt. Många som lämnar kvar sina saker och sitt skräp. Och så mycket fulla människor. Valborg, 30 april, är alltså en härlig hälsning till våren. Välkommen kära vår. Sköna maj, välkommen, vår vindar friska är några av sångarna som man kan höra. Sköna maj, välkommen till vår byggd igen. Du, du, du, du. Den känner de flesta igen. Ibland är Valboys mäs en kall dag till och med med snö. Ibland är det sommarvarmt och man grillar ute. Men det luktar alltid vår och det har alltid börjat blomma i alla fall i södra Sverige. I elden brinner gammalt skräp och ris från buskar som man klippt under vintern. Nu Är det städat och fint i parker och trädgårdar. Nu börjar våren på riktigt. Gräset växer och träden får löv och blommorna lyser upp naturen. Ni ser lyser upp. Då är det en sån partikel. Lyser, verbet och upp, partikeln. Lyser upp naturen. Dessutom fyller vår kung år. Så alla flaggor är hissade för honom. Det heter allmän flaggdag, alltså flaggdag för alla. Alla som har flaggstång, om man vill. Inget tvång. Flaggstång det är den långa vita som flaggan sitter i. Dagen efter Valborgsmesåafton är det 1 maj, en politisk helgdag. Det är arbetarnas speciella dag i hela världen. Alla socialdemokratiska och kommunistiska partier har demonstrationer i stora delar av världen. Ofta marscherar en musikkår först och sen kommer alla som vill gå med i tåget. Poliser hjälper till så att inga andra kör på vägen just då. Alla flaggor är röda för röd är den politiska vänsterns färg.